ده هر قسم اسلامي کې سټو د ملاويدو پتہ یاد ساتي ايوب اسلامي کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته په خور خار بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا لو عن الى قوم ان انذر قومكم من قبل ايادي وما ذا ينذير قال يا قوم انني لكم نذير مبين ان اعبد الله واتقوه وهو يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم الى اجر عظيم ان اجر دا عظيم لو كنتم تعلمون تصلى ربني داود قوم ان قومي لا اله الا الله وانا حران فرمي نو قران دا کله دا چې بعضي سورتو کې د توحید نه بغیر موضوع ذکر کې نو فورن دایو شروع کی دا اثر مساله ته توجه بیا کی راشي تفریف ذکر شو مفصل دورتو کې نو سورته یو متصل راړ را. چې ګوره هغه مساله د توحید په اړه یا تفریف ذکر شو نو سورته نو هراړه دا تفریف الله تعالی دې جه دنو مخالفو شرک کړه او دا خوشاله هغه چاله دي چې مسالې بیان کړي ده نو صورت کې تفیف او بشارت دوا ذکر شو دنوو کې دواړه راغلي ده دا بشارت هغه چاله ده چې دنوه د اتبا او دا تفیف هغه چاله ده چې قومو اتبا اي دغه مون نو عليه السلام خپل قوم ته پدې خبره چې له قوم او چې راځي دا د نویدو اقو ما زمہ زتا ثلا يرون کین زائر صاحب بیان دت کو الله نارې غلې ما ا مصلہ دا را دا بندګی کویدا الله او يرېګی دا د عبادت قسم نه الله له وکي که خوختلوي کېرېدلوي ان کمنه کوړي دا د عبادت قسم مخلوق لمکو مخلوق سره مينو کوته مخلوقات او مينو د فرایتوب سره مکو کته مو زمما حاجت پر کولشی یره د مخلوق نو کله اس پا په دلاندی خو یره نو خ라이 توتنه موکو که څون خ라이 هر وخت سزا ور کولشی تکلیف رسوله بابام بابا رسولی شي او د مخلوق نو زله اس پا په خو خپل لغایت توتنه موکو چې پستون ګونی نیو نه راشه دایو الله دے دا عبادت اعظم الله لوګی اوریکیدہ تا نانا اومنی زما چانیا بدر اللہ بکن کی تاغلا جرمو تا زنا ارسو کئ تا سو نیټی مقرری تا را یلو مر در کئ انیټه د الله چرای شي روسو اگر دے نو وی نو علی سلام الله ما داوت تر کو فل کونتا اروا د شپې مین تقیل کا درود می موک زم आवाज جما چریواله نو زیات نک دل زم आवाज مگر تهستا جما دعوت کو چریواله نو دل خلاف شو اته کی جو اړواره چې دعوت ورکون دیتا طرف د الله ته امره شي چې فضل الله بخنو کی نو وردی ګته پوغونو کی دا شي په یوه د خبره اوره را کته کړی نه یو کال شیخ راته زلمه درخه کوم نو چه تره دنو اغای او آیت واوری مولا لالا چه سیب زمان سو سزاده ویولی عزت پلمه اغا قرآن ویماد اغا دخلی او آیت واوری ویبیع مزا او که زی نوگو نپت که چوانو زی زکر چهوی خبیی که نه دارنگی نوح علیه السلام ویی از اروالی چه بلنابلم ده قبره تا چ بكنو کې الله دې تا نوګر دې ګته په وګونو کې اواز یې جامې په ځان پټ کې نو شیخ جواباتونو مخې پټ کو وګونکو وای دا څنګه مخې پټ کو ها ما یې ورته کتل ز هغه دا پتانو چې جمعہ کې نه لې ورته چې راتلم مخې پړ کې وګونکو غوته ور کړې دوی مې په منو وایي اوسم په منو قسم در نو السلام نقوم غنیل بیمان نبی داما سرق وی نقل در کئی غدور تمک دی چه بیان ہوتی واسر رو امیشگری اگر دی پدی افتر کفر نزیر اب علم ادیدہ کافر دی اگر دی دی پرگر دی دلولوی بیان میں دعوت ورکر از کارا اعلان میں اگر چه فلانجا چه وضمان تقریری بیان میں اگر دیا می اعلانو دیتا اجرګم یو کړځلګه یو یو سفادر ته تا ته خبر ورکوم دا مطلب نو ما دیتا بګنه غوایي درپن دتی شی عمل په خالي شرک کرے توبه وکړه الله نه کے کې باران په تاسو په هر په امزبوطی کو تاسو لا درکور زمانو په دا زمانو اگر ذولې تاسو لا باغون اگر ذولې دی ولې اغه الله مزګار غني سر تاثول اللہ <سؤال> شاکیدنا الله <سؤال> اید اللہ پا ازمت و قار ازت دیو خواه ازت و قید دیو خواه ایو منی اپیدا کری دیت ازل را پا مختلف حالات ہم کو ربا چیوی علک شوی زان شوی بودا شوی نو دا انقلاب در کچار آستان نوی نئی سرن پیدا کری دی اللہ و اسمان نو تقید اگر زول دی اسمان پا دیکرانا اگر زول دی نور دیوان اگر زول او الله پیدا کری د وګنا په پیلا کولو او وګر دی تاسو را پدېزمه ککه او مخ کی بیا تاسو را وکن دا الله دا کړنو ګوري انا غرذول الله تاسو را زمکه بچونا فرش چروان یې پدېزمه ککه پلا ورو ورو نو نو ما ورته تذکیر بنعامو کا الله مثلا بیان کا دلال می وي وي نو السلام الله دای زمانہ فرمانی وکړه وته بہو منا له غوڼه مشکل ابن جریر خامنه کړل تکه تابیشو د هغه سری چې نه دې زیاد کړی دي سری را د مال ادولت مگر تا وان مطلب ده دای مالدار سرکښه کوي هغه عملدار او مالدار نه سرکښه کوي وقار دای چې تاو له مال ور کړې چې هغه توبخ نو دای روان شو هغه چا پسې چه ندی تیاد کری دی من لرا دا مدبو لرا دا دی چور پسروان دی ندی تیاد کری لرا د درمال دورت مگر سرکشی را د سرکش و منی دمال دارو دبوغاتو دا اوی دی مفرد ای فلمدن جاران امفرد ای ود سواه گو سا یو قو نصر از آدم علیه ود مشروع او بیا بیاد دو سیدی مدار کرو اور سوار د ساینه کار دین کېږي نو سوار امداد کا ایا یوب فرہ درس مصیبت کی مطلایه ناغه تفریاد وکا ایا یوب دعاک نه دشمن غارم. أولاد غارم أصوك فرياد دي زو مبتلاعين فيه وغم كي تاتا فرياد كون أصوك دو محبت دي عادوا بها مانا سواهم ومثل يغوس وودن بيس ذالك من وديه وقد حتفوا انتش شدائد باسمها أغم كي شغوا بابا رمض الشي كما يهتف المستر بالواحد سمدي لکه څنګه چې مو واحد الله تعالی دی وکم نہ حروف فی حولیا من صحیح نه حیرتن وکم نہ حروف من نهیرتن او داغه په دربار کې الله کي له غډانه موتشل دي او حلت لغیر الله جہلن الامی اپاغه دا بابا جی وکم طائفن اندل قبور مقبلن ا سورہ قبرونه چار وَيَلْتَمِثُ الْأَرْكَانَ مِنْهُنَّ بِلَيْدِي او دا اغا دا غلاف دا جندا دا اعادوا بها ماناً دا اغا ملک او دا اغا خوشال خوشال خالی دا تولد بسلمانی دا او خلی بسلمانی دستا نوح اتابیشد اللہ دا اغا چا ونو علیہ السلام ربا لجمانہ فرمانی اکرا واتبعو من لم یددو روان دی اغا صریف چاغه سړي له مال او اولاد سرکښ کړي پکار داو چاغه تابیدار شي افاريبو کې دای فریب لوي او وي دای کور کې مپر دای خپل حاجت روا ام پر دای وات سوايو سيو كونصر هغه گمراه کدي دې ډیر لارا گمراه کدي دې بننه ډیر لارا ام زهته ظالمانو لا اگر تباي د هغه ګناونه زینا ډوبري شو مم ما خطيات دګونهو د نه ډکې شو د نه جوور او نووي ځان لله ب الله ن دا دي او نوور اسلام الله م پزمنکه کې د کاافان د یارن اح اوله ټول سرټړ کې طببا کلو ک کې او د یارن یو ک الله ټولکونه وړن کې می الله روانې کې هرسید لکر فطر ربانی کې او بعض الله او خضره او غون کې لیکدي الله. یو صلی که بیستانا بلعالم الغیب گنی اور رامدت چاورتاوی عباد اللہ خضراؤم اللہ تپی عباد اروانا کی اللہ تکورن اول اللہ رنگ کے ادائی شیخ توی رامدت چی غنیہ کی شیخ لکی عباد اللہ خضراؤم خدای کورن اول رنگ کے تباہ و بربارکی بغیر استانا بل رامدت کی نو علیہ السلام وی رب آم اپری دنیا کے لکافرنو تن کپریدی دیدارا نو خطاک ایسا بندیان انا پیدا کیگی دینا مگر بدکارا منو کر لکی یو سر مره ده نو نو علی اسلام تپوز ری لار چه گوره کده وقتی ایمان را دی چه اگر نو حلی ده نو زامنی را گفت ویراش ای حسیت نو خوشح لشا چه بابوڑی توبا افکی بابا توبا افکی پکینا بابوڑی او دالا هنو چراغ نو زامنو زما یو نصیت ته وصیت اغباؤ رئی خوایا او دا سر تا مچناس زبا نمانی نو نو اللہ علی دو اللہ فاجرن کفارا بغنو که مایتا مرد لار زما اچراغلی زما کورتا مومن امومنان امومنان خزه اما زیادت زایمان را مگر تبای دلیل نقلی فانی الله او دا عذاب نمونی مخې.